Фредрік Бакман Тривожні люди Розділ 46 Допит свідків Дата 30 грудня Ім'я свідків Юла Іру Джек Оскільки ви стали свідками настільки серйозного злочину, я мушу наполягати на тому, щоб мати змогу поговорити з вами один на один, а не з обома одночасно Юла А чому? Джек «Тому що так треба!» Юла «Вибачте, вашим тілом заволодів демон, який розмовляє, як моя мама? Що це таке? Тому що так треба!» Джек «Ви стали свідками скоєння злочину. Існують певні правила!» Юла «Когось із нас підозрюють у скоєнні злочину?» Джек «Ні!» Юла «От і добре. Тоді на допиті ми будемо разом. І знаєте чому?» Джек. Ні. Юла. Тому що так треба. Джек. Господи, ну що за свідки? Просто не знаю. Це найприкріша група з усіх можливих. Юла. Що перепрошую? Джек. Я нічого не казав. Юла. Ні, сказали, я щула, як ви щось бурмотіли Джек. Та ні, нічого. Добре, ви перемогли. На допиті будете разом. Ру. «Юла просто боїться, що я наговорю якихось дурниць, якщо залишуся без неї». «Юла, Люба, помож, будь ласка?» «Ру, от бачте?» «Джек, заради Бога, ви колись перестанете базікати?» «Я ж вам сказав, добре, допит буде відбуватись одночасно, для вас обох. Хоч так і не можна робити». «Ру, ну чому ви такий серйозний?» «Джек, я не серйозний.» Ру. «Ну, добре». «Юла». «Угу, справді». «Джек». «Мені потрібно знати ваші справжні імена». «Ру». «Це наші справжні імена». «Джек». «Ну, хіба це не прізвиська?» «Юла». «Ну, будь ласка, це ж не має значення. Ви краще зосередьтеся на допиті. Мені треба вийти в туалет». «Джек». «Так, добре, ну звісно ж, дуже складно дати відповідь на запитання, як тебе звати». «Юла, припиніть бурмутіти, просто ставте ваші запитання». «Джек, ну так, звісно ж, я просто поліціянт, це вам вирішувати, як тут проводити допит». «Юла, що?» «Джек, та ні, нічого, мені потрібне підтвердження, що ви обоє були в квартирі під час захоплення заручників, це правда?» «Ру, заручники та заручники». «Так, це жорстоко звучить». «Юла». «Будь ласка, Ру, засередся, хіба ж це не було захоплення заручників? Чи нам помилково погрожували пістолетом?» «Ру». «Це більше нагадувало нещасний наслідок кількох невдалих рішень». «Юла». «Яких? Хтось спіткнувся і влетів головою балаклаву?» «Джек». «Будь ласка, ви можете засередитись на моєму запитанні?» «Юла». «Якому?» «Джек. Ви весь час перебували у квартирі?» «Ру». Юла довго перебувала в хобі-кімнаті. Юла. Це не хобі-кімната. Ру. Ну тоді в шафі. Припини чіплятися до слів. Юла. Ти добре знаєш, як вона називається. Джек. Ви хочете сказати, що були в гардеробі? І довго я маю на увазі до того, як ви вийшли з шафи, в сенсі з гардеробу. Юла. Про що ви? Джек. Тобто я маю на увазі, що я нічого не мав на увазі? Юла. Ні-ні. Що конкретно ви мали на увазі? Джек. Нічого. Нічого я не мав на увазі. У цьому не було ніякого натяку. Я тільки сказав, що ви фізично перебували в гардеробі. Юла. Ми весь час були у квартирі. Ру. Чому ти стала така прикра? Юла. Може це гормони, Ру? Ти про це хотіла сказати? Ру, та ні, не хотіла. Ну, принаймні, я нічого не сказала, тому це не рахується. Джек, я розумію, що у вас був важкий день, але я просто намагаюся з'ясувати, де всі були у різний час. Наприклад, коли вам доставили піцу. Ру, а чому це важливо? Джек, тому що то був останній момент, коли ми точно знаємо, що злочинець Перебував у квартирі. Ру. «Я сиділа на шезлонгу, коли ми їли піцу». Джек. «Що це таке?» Юла. «Ну, це видовжена софа, ніби диван». Ру. «Ні, ну скільки разів тобі казати, що це ніби диван? Знаєш, як зрозуміти, що це шезлонг? Не диван. Якби було так, то він би називався диваном». Юла. «Я вже не витримую. Ми зараз знову почнемо сваритись. Як тоді, коли я не знала, що таке умивальник? От ви знаєте, що таке умивальник?» «Джек, ну, раковина». «Юла, от бачиш, я ж казала». «Ру, це не раковина». «Юла, ну добре, не тільки. Ще повинна бути така шавка внизу». «Джек, я і не здогадувався». «Юла». Та ніхто з нормальних людей не здогадається. Ру, ви що, в печері виросли? Серйозно? Умивальник? Це ж свого роду наступник французького «левьор». Хоч це вам відомо? Джек, лаву що? Юла, як можна стільки знати про умивальник, але гардеробну кімнату називати шафою? Ру, тому що визначення гардеробна кімната придумала якась прибита блогерка. Які за три роки навіть посрати було ліньки. А от лав'юр – ось це річ. Юла, бачите, що я з нею маю? Минулого року вона три місяці носилася з тими лав'юрами, хотіла робити меблі. А перед тим планувала стати інструкторкою з йоги, а потім брокершою Геджфонду. Ру, ну чому ти весь час перебільшуєш? Не збиралася я бути брокеркою Геджфонду? Юла. «А ким тоді?» «Ру». «Те трейдеркою». «Юла». «І яка між ними різниця?» «Ру». «Ну, я не встигла це вивчити, бо саме тоді зацікавилась сиром». «Джек». «Я хотів би повернутися до свого запитання». «Ру». «Щось ви рознервувались? Не треба отак жувати язик. Це шкідливо». «Джек». «І я б менше нервувався, якби ви відповіли на запитання». «Юла». Ми сиділи на дивані, їли піцу. Ось відповідь на ваше запитання. Джек. Дякую. Хто в цей момент був у квартирі? Юла. Ми з Ру, Естель, Зара, Ленард. Анна Лєна із Рогером і грабіжник. Джек. А агентка? Юла. Звичайно. Джек. Де була агентка? Юла. Саме в той час? Джек. Так. Юла. «Я вам що, GPS чи що?» «Джек, я просто хочу, щоб ви підтвердили, що всі інші також сиділи за столом і їли піцу». «Юла, припускаю, так?» «Джек, припускаєте?» «Юла, та що з вами? Я вагітна, там була вогнепальна зброя, мені було про що думати. І я вам не вихователька в дитячому садку, яка рахує рюкзаки в автобусі». Ру. «Це цукерки?» Джек. «Жувальна гумка». Юла. «Перестань уже весь час їсти». Ру. «Я тільки запитала». Юла. «Ви знаєте, як вона на всіх показах квартир відкриває холодильник? Як вважаєте, це нормальна поведінка?» Джек. «Якщо чесно, мені однаково». Ру. «Послухай, вони ж хочуть, щоб ми перевірили холодильник». Це ж частина домашнього стилю, про який говорять агенти. Одного разу я знайшла в холодильнику такос. Це були три найкращі такоси, які мені доводилось куштувати. Юла, зачекай, ти їх їла? Ру. Але ж їх там для цього і залишили. Юла, ти з'їла те, що знайшла в холодильнику у будинку незнайомих людей? Ти жартуєш? Ру. «Що в цьому поганого? То була курка. Здається, так і курка. Просто все стає на смак, як курка, коли трохи постоїть у холодильнику. Крім жаби». «Я розповідала про той випадок, коли з'їла жабу?» Юла «Що?» «Ні, припини. Мене зараз нудить. Я серйозно». Ру «Чому припини? Це ж ти завжди кажеш, що треба, аби ми знали все одна про одну». Юла так, але тепер я передумала. Мені здається, ми вже дізнались і якраз достатньо. Ру, як ви вважаєте це дивно з'їсти так ось на показі квартири? Джек, будь ласка, не треба мене в це вплутувати. Юла. Він думає, що це ненормально. Ру, Він цього не сказав, а знаєте, що насправді ненормально. Юла ховає солодощі. «Хіба можна так поводитись в дорослому віці?» ЮЛА. «Я ховаю дорогий шоколад. Саме так, би я одружена не з людиною, а з чорною дірою». Ру. «Вона вас обманює. Якось я виявила, що вона купила шоколад без цукру». «Без цукру. Вона і його сховала. Ніби я могла не стриматись і з'їсти шоколад без цукру». Як якась звихнута соціопатка. Юла, і ти таки з'їла той шоколад? Ру, щоб тебе провчити, а не тому, що він мені смакував. Юла, слухайте, ну все, я готова відповідати на ваші запитання. Джек, вау, оце мені пощастило. Юла, то ви будете їх ставити, чи ні? Джек, добре, коли злочинець відпустив вас, «І ви виходили з квартири. Чи пам'ятаєте, хто тоді спускався сходами разом із вами?» «Юла». «Усі заручники. А як же іще?» «Джек». «Можете їх перелічити у тому порядку, в якому вони спускалися сходами?» «Юла». «Звичайно. Мизру, Естель, Ленард, Зара, Аналена і Рогер». «Джек». «А агентка?» «Юла». «Так, і агентка». «Джек, з вами ж повинна була вийти і агентка». «Юла, нам іще довго? Ру, я голодна». Розділ 47. Усі професії мають свої технічні особливості, яких нікому зовні не зрозуміти. Свої інструменти, допоможні засоби та складні терміни. У професії поліціянта цього, мабуть, щонайбільше». Мова професії постійно змінюється, її перестають розуміти старші колеги, а молодші в той час вигадують щось нове. Тому Джек і не знав, як називається оте телефоне паскудство. Він розумів лише, що в ньому є якась спеціальна штука, і на нього можна зателефонувати, навіть там, де ледве працює покриття мобільного зв'язку. І Джек був дуже гордий, що в їхньому відділку є така річ. А от Джим вважав, що Джек міг би не так гордо носитися з тим телефоном. Чорта зна чим. Але так сталося, що саме той телефон вони зрештою передали грабіжнику. Що ж, як виявилось все ж таки, добре мати таку штуку. Це взагалі-то Джим придумав, як їм діяти далі. Але він цим не особливо пишався. Одразу після того, як відпустили заручників, зателефонував переговорник щоб переконати грабіжника вийти добровільно. І тоді вони почули постріл. Звичайно, Джек детально пояснив Джиму, що за технологія в цьому телефоні. Тому Джим – ясна річ. І далі називав його «Оте спеціальне телефоне чорта що», яке знаходить покриття там, де цього паскудного покриття немає. Звичайно, Джек сказав Джиму переконатись, що була налаштована гучність дзвінка перед тим, як передати телефон грабіжнику. Та, звісно, цього зроблено не було. Тепер Джек розирався по квартирі. «Тату, ти переконався, що телефон був увімкнений на звук, коли ми його передали?» «Так, так, звичайно», – відповідає Джим. «Отже, ні». «Ну, може, забув. Ну, можливо». На Джека накочується глибоке розчарування. Він розтирає долонями все обличчя. То телефон міг бути у віброрежимі? Може і так? Джек торкається рукою маленького столика, на якому стояв телефон, коли вони вірвались до квартири. Столик ледве тримався на трьох хитких ніжках. Це просто якийсь виклик законам гравітації. Джек дивиться на те місце на підлозі, де вони знайшли пістолет. Веде очима за чимось невидимим, а тоді підходить до зеленої шторки. Там у стіні застрягла куля. Злочинець не застрелився, тихо проговорює Джек, і раптом усвідомлює, що злочинця навіть не було у квартирі, коли пролунав постріл. «Не розумію», – каже Джим, «але він не сердиться на сина, як то часто буває з татами, а відчуває гордість за нього» на яку здатні не так уже і багато тат. Джим любить слухати, як син пояснює те, що виходить за межі його власного розуму. Але в джековому голосі не чути і натяку на самовдоволення, коли він починає пояснювати. «Тату, телефон був на цьому хиткому столику. Пістолет, мабуть, лежав поруч. Коли ми зателефонували після звільнення заручників, телефон завібрував, столик захитався» а пістолет упав на підлогу і вистрілив. Ми вважали, що злочинець застрелився, але його навіть не було на місці. Він уже був не тут. А ця кров – Бутафорська чи як її там. Мабуть, хтось вилив її тут іще раніше. Джим довго дивився на сина. Чухав бороду. А знаєш, з одного боку це найрозумніший злочин у світі? Джек киває, потирає велику гулю на лобі, а тоді завершує думку тата. А з іншого – це злочин, схоже, з коїв найбільший ідіот. І принаймні один із них має рацію. Джек сідає на диван. Джим розвалюється так, ніби його штовхнули. Джек тягне до себе сумку, дістає записи із допитів, усіх свідків і розкладає їх, нічого не пояснюючи. Ще раз усе перечитує – Відклавши останню сторінку, починає засереджено покусувати язик. Стрес Джека сидить у язику. «Я ідіот», – каже він. «Чому?» – дивується Джим. «От чорт, та що б вам? Чорти б мене взяли? Я ідіот!» «Тату, скільки людей було в квартирі?» «Ти маєш на увазі, скільки покупців?» «Ні, всіх, скільки всього людей Перебувало у квартирі. Джим починає щось торчити, сподіваючись, що так він зможе вдати, ніби щось розуміє. Ну, давай порахуємо. Сім покупців. Тобто, ну, там були Руй, Юла, Рогер, Анна Лєна і Естель. і Їх цікавило придбання квартири. Це п'ять. Нетерпляче киває Джек. Так, так, п'ять, так і п'ять. Потім і зара. Але ми не розуміємо, чому вона прийшла. І ще Ленард, який був у квартирі, бо його найняла Анна Лена. Тож це один, два, три, чотири, п'ять. Разом сім. Киває Джек. І ще злочинець. Додає Джим. Саме так. І ще агентка. І агентка. Так, так, тоді буде дев'ять. Підтверджує Джим, підбадьорений своїми знаннями математики. Тату. «Ти впевнений?» – зітхає Джек. Джек довго дивився на тата і чекає, що той зрозуміє, але нічого не відбувається. Абсолютно нічого. Пара очей витріщилась на нього з таким самим виразом, як і колись у Джековому дитинстві, коли вони разом переглядали фільм. А тоді Джек мусив пояснити. «Тату, ну чого ти? Той лисий був мертвий». Тому його міг бачити тільки маленький хлопчик. На це тато вигукнув. То він був привидом. Та ні, як таке може бути? Його ж бачили? А вона сміялась, Джимова дружина і Джекова мама. Боженько, як вона сміялась! Господи, як їм її бракує! Це через неї вони залишились поблажливими один до одного, навіть коли її вже немає. Джим швидко постарів після її смерті. Він став ніби меншим і вже ніколи не міг дихати на повні груди. Тієї ночі, коли він сидів у лікарні, його життя здавалося йому крижиною. Він не втримався за край і зісковзнув у темряву всередині себе. І в гніві прошепотів до Джека. «Я намагався говорити з Богом. Я справді намагався з ним говорити. Але що то за Бог?» який послав таку хворобу священиці. Вона тільки те й робила, що несла людям добро. Який Бог міг послати їй таку хворобу? Тоді Джек не міг нічого відповісти. Не може і зараз. Він мовчки сидів у приймальні, обіймаючи тата, допоки вже й сам не знав, чиї сльози течуть по шиї. Наступного ранку вони розсердились на сонце за те, що воно зійшло – і не могли пробачити світові, бо життя без неї тривало. А коли настав час, Джек, дорослий, із прямою спиною відчинив одні двері, потім інші і зупинився біля її палати. Тепер це був гордий молодий чоловік, твердий у своїх переконаннях. Він не був релігійний, і його мама, звісно ж, ніколи не дирікала йому за це жодним суворим словом. Вона була з тих священиків, яким усі релігійні дорікають через брак релігійності, а інші – через саму релігійність. Вона була на морі із моряками, у пустелі із солдатами, у в'язниці із злочинцями, в лікарнях із рішниками та атеїстами. Вона могла випити і уміла відповісти на непристойні жарти, байдуже кому. І коли її запитували, як це сприймає Бог – вона завжди відповідала, «Ми з ним не завжди і не в усьому погоджуємось, але, думаю, він знає, що я дуже стараюсь. Думаю, він знає, що я хоч і працюю на нього, але служу людям». Коли хтось просив її описати свої погляди на світ, вона цитувала Мартіна Лютера. «Навіть якщо людина знатиме, що завтра буде кінець світу, сьогодні я ще посаджу яблуню. Вона могла зробити так, щоб син полюбив її яблучний пиріг, але ніколи не змушувала його вірити в Бога. Людей і ще можна якось навернути до релігії, а от віри нікого не навчиш. Але тієї ночі Джек сам, один в кінці ледь освітленого коридору в лікарні, де мама раніше й сама тримала за руки стількох пацієнтів при смерті, став на коліна і молився Богу. Щоб не забрав від нього маму. Коли Бог таки забрав її, Джек підійшов до лікарняного ліжка і дуже міцно стиснув мамину руку. Ніби сподівався, що вона прокинеться і висварить його. А потім невтішно прошепотів. «Мамо, не хвилюйся, тата, я догляну». Потім він зателефонував сестрі. Вона обіцяла та обіцяла, звісно ж, як завжди. Але їй було потрібні гроші на літак. Ну, звісно ж, Джек переказав їй гроші. Але вона не прилетіла на похорон. Джим ні разу за все життя не називав її залежною чи наркоманкою. Тато не може такого сказати. Він завжди каже, що його дочка хвора. Від цього йому легше. А от Джек називав сестру, як є, наркоманкою. Вона старша за нього на сім років. А коли ти дитина, то з такою різницею в віці у тебе не старша сестра, а кумир. Коли вона переїхала з дому, Джек не міг поїхати разом із нею. Коли вона шукала себе, він не міг їй допомогти. А коли зірвалася в прірву, не міг урятувати. Відтоді Джек і Джим живуть самі. Вони відправляють їй гроші щоразу, коли вона телефонує. Щоразу, коли вона вдає, що збирається додому. Якщо вони востанні допоможуть їй купити квиток на літак І ще докладуть трохи грошей, щоб вона повіддавала дрібні борги Нічого серйозного, вона все залагодить І якщо тільки... Звісно ж, вони знають, що не треба давати їй гроші Це всім відомо Наркомани зловживають наркотиками, а їхні близькі зловживають надією чіпляються за неї Щоразу, коли висвітлюється дзвінок із невідомого номера Тато сподівається, що це телефонує вона, а брат жахається від думки, що цього разу хтось повідомить їм, що вона мертва. В обох луною розходяться ці самі невисловлені запитання. Що це за поліціянт, який не може оберегти свою дівчинку? Що це за сім'я, яка не може допомогти їй дати собі раду? Що це за Бог, який дозволяє священиці захворіти? І що це за донька, яка не приїжджає на похорон матері? Коли вони з сестрою ще були дітьми і жили вдома, коли всі ще були щасливі, Джек якось запитав у мами, як вона може сидіти біля людей, які помирають, у їхні останні години, без можливості їх урятувати. Мама поцілувала його в голову і сказала, а як можна з'їсти слона? Джек відповів, як відповідає дитина, яка вже в соте чула цей жарт. «По шматочку, мамо!» Вона розсміялась так, як сміються батьки вже в соте. А тоді міцно взяла його за руку і мовила. «Ми не можемо змінити світ. Чесно, навіть не можемо змінити людей. Але по шматочку. Можна допомогти тоді, коли ми маємо змогу рятувати тих, кого ми можемо врятувати». Робити все можливе і намагатися в якийсь спосіб сказати собі, що цього достатньо, щоб могти жити з тим, що нам не вдалося, і не піти на дно. Джек не зміг допомогти сестрі, не зміг орятувати чоловіка на мосту. Ті, хто стрибають, просто стрибають. А нам наступного дня доводиться вставати з ліжка, і священики йдуть виконувати свою роботу як і поліціянти. А тепер Джек дивиться на бутафорську кров на підлозі, на отвір від кулі в стіні, на невеликий столик, де лежав телефон, і на більший журнальний столик, на якому залишилися коробки із-під піци. Дивиться на Джима, тато розводить руками і ледь усміхається. «Я здаюся, ти ж у нас хлопче геній. Ти до чого це додумався?» Джек киває на коробки з-під піци, Відвертає волосся з чола, на якому гуля Ще раз повторює імена Рогер, Анна Лєна, Ру, Юла, Естель, Зара, Ленард, Грабіжник, Агентка Дев'ять осіб Так, правильно А коли мені кинули в голову лайм, на записці було замовлення на вісім піц Джеммі з таким зусиллям обмірковує почуте, аж ніздрі роздуваються «Може, грабіжник не любить піцу?» «Може, і не любить. Але ти так не думаєш». «Ні». «Чому?» Джек встає, складає в сумку свої нотатки із дописів свідків. Покусує язика. «Агентка ще в офісі?» «Так, вона там». «Зателефонуй і переконайся, щоб її нікуди не відпускали». Джим так хмурить чоло, що в зморшках здається, можна загубити скріпку. Але чому, хлопче, що за... Джек таки перебиває тата. Я думаю, що в квартирі було не дев'ять осіб, а восьмеро. Одна людина просто видала себе за іншу. От чорт, тату, ти й далі не розумієш. Ця грабіжниця не ховалась і не тікала. Вона вийшла на вулицю просто в нас перед очима. Це вперше він так назвав злочинця. Розділ 48. Грабіжниця самотньо сиділа в коридорі. Вона чула голоси людей, яких взяла в заручники, але ті лунали ніби з якогось іншого часу. Між нею та всіма іншими, між нею теперішньою і тією людиною, якою вона була ще сьогодні зранку, минула ціла вічність. У квартирі вона була не сама, але жодна людина в цілому світі не могла розділити з нею наслідків того, що сталося. У цьому й полягає найбільша самотність. Далі ніхто з тобою не піде. Коли вони вийдуть звідти, усі ці люди стануть жертвами. Щойно опиняться внизу на вулиці. А вона залишиться злочинцем. Якщо поліція зразу її не застрелить, вона сяде до в'язниці. Вона навіть не знала наскільки. На роки? Вона постаріє в камері і ніколи не побачить, як її донечки навчаться плавати. Дівчатка, ох, дівчатка, мавпочка і жабка. Вони виростуть і навчаться добре обманювати. Вона сподівалася, що їхньому татові принаймні вистачить розуму, щоб навчити їх обманювати так, як треба. Щоб замість правди вони казали, що мама померла. Вона повільно-повільно Зняла Балаклаву, яка тепер стала їй непотрібна, бо все і так зрозуміло, і нікому не треба цих дитячих ілюзій. Вона не зможе втекти від поліції, її шию обвило волосся, вологе і розкоюджене. Вона зважила рукою пістолет і стала стискати його міцніше, помалу, так, що навіть не було помітно. Про це свідчили лише інзморжки, які ставали глибшими і кисточки пальців, які побіліли. А тоді вказівний палець намацав курок. Вона тихо подумала, а якби він був справжній, я б застрелилась? Завершити думку вона не встигла. Чоїсь пальці оплили її руку. Не вихопили пістолет, а тільки опустили його. Біля грабіжника стояла Зара. В її погляді не було ні співчуття, ані турботи. Але вона не забирала руку з пістолета. Від тієї миті, як її захопили в заручники, зараз намагалась ні про що не думати. Насправді вона робила все можливе, щоб не думати взагалі. Бо якщо вже 10 років носиш у собі стільки болю, то просто мусиш навчитись не думати, щоб вижити. Але щось зачепило її броню, коли вона побачила грабіжницю сам на сам із пістолетом. Вона згадала, як сиділа в кабінеті із картиною «Жінки на мосту» і психологиню, яка поглядала на Заро, і сказала «Ви знаєте, Заро, тривога має дещо прикметне. Ми намагаємось хаос вилікувати хаосом. Людина, яка опиняється в катастрофічній ситуації, рідко відступає. Значно частіше вона буде рухатись вперед із іще більшою швидкістю. Ми будуємо власне життя» поки інші на наших очах розбиваються обмур. Але й далі сподіваємось, що нам якось вдасться крізь нього прийти. Що ближче підходимо до нього, то міцнішою стає наша впевненість, що нас диво порятують різні найнеймовірніші рішення. Але ті, хто на нас дивляться, просто чекають удару. Почувши це, Зара розвернулась по кабінету, але не побачила на стінах ніяких дипломів про освіту. Чомусь люди із найпрестижнішими дипломами тримають їх у шухлядах письмового столу. Зараз навіть без неваги поцікавилась. Ви вивчали якісь теорії про те, чому люди так влаштовані? Сотні теорій, усміхнулася психологиня. І в яку з них ви вірите? В ту, яка стверджує, що коли довго падаєш, то перестаєш відчувати різницю між польотом і падінням. Зара боролася з усіма думками, які лізли їй у голову. Але одна таки пробилась. І тепер у коридорі тієї квартири вона поклала руку на пістолет і сказала те найщиріше, що могла сказати жінка і її становища – грабіжниці в її ситуації. Просто три слова – не робіть дурниць. Грабіжниця підвела погляд на Зару, в очах сльози, у грудях порожнеча, але дурниць вона не зробила. Навіть ледь усміхнулася. Ця мить для обох стала несподіванкою. Зараз обернулась і швидко, немов безлякано, пішла на балкон. Дістала сумки-навушники, заклала їх у вуха і заплющила очі. Трохи згодом вона вперше в житті їла піцу. Це теж стало несподіванкою. Піца називалася капрічоза. На смак вона була Жахлива. Розділ 49 Джек вискакує із поліційного авто, ще до того, як воно встигає зупинитись. Виривається до відділку і кидається до кімнати для допитів, де сидить агентка. Аж гримає себе дверима по чолу просто у гулю. Джим задихано поспішає за ним, він намагається заспокоїти сина, але зараз це марно. «Як справи?» Починає агентка, але Джек говорить. «Тепер я знаю, хто ви!» «Не розумію, про що!» – видихає агентка. «Джеку, будь ласка, заспокойся!» шепоче Джим ще у дверях. «Це ви!» – кричить Джек, у плани якого не входив спокій. «Я?» – дивується агентка. А коли дивиться Джек в очі, відчуває водночас і радість, і вдячність, що в кімнаті немає телефонних довідників. У Джека триумфально зблискує погляд, коли він нахиляється над столом, стиснувши в повітрі кулаки, і шипить. «Я мав би все зрозуміти ще на початку. У квартирі ніколи не було агентки. Грабіжниця. Ви!» Розділ 50 Це так по-дурному, як Джек цього не зрозумів ще на початку і не здогадався, ким насправді був грабіжник. Тепер усе здавалося таким очевидним. Може, це все через маму? Вона втримувала його біля тата, але також і відволікала. А сьогодні чомусь весь час пробиралася в його думки. Ця жінка, вона після смерті була такою ж непокірною, як і за життя. Не знати, чи були галасливіші за неї священики, але якщо і так, то хіба один єдиний. За життя вона з усіма мала суперечки, а з сином – найбільше. І ця суперечка не вирішилась навіть після її похорону, тому що наша найзапекліша боротьба починається не з тими, хто кардинально відрізняється від нас, а з тими, хто дуже на нас схожий. Іноді вона йшла з дому, коли траплялись катастрофи, і гуманітарним організаціям були потрібні волонтери. Її постійно супроводжувала критика як у самій церкві, так і поза нею, бо вона була занадто релігійною або недостатньою. Їй треба було або взагалі не допомагати, або робити це деінде. Люди, які самі нічого не роблять, легко критикують тих, хто хоч якось намагається допомогти. Якось мама опинилась на іншому кінці землі, де саме тривали заворушення. Вона хотіла допомогти жінці, яка стікала кров'ю, але сама отримала удар ножем по руці. Її відвезли в лікарню. Там вона позичила телефон і зателефонувала додому. Джим дивився новини і чекав. Він терпляче вислухав її, відчуваючи, як завжди, радість і полегшення, що вона вижила. Але коли Джек зрозумів, що сталося, і взяв до рук телефон, він таки закричав. Аж відлунило у слухавці, чому ти там опинилась, чому ти ризикуєш життям, чому ти не думаєш про свою сім'ю. Мама розуміла, що син так кричить, бо боїться і хвилюється за неї. Тому звично відповіла, хлопчику мій, кораблям безпечно в порту, але вони не для того збудовані. І тоді Джек сказав те, про що відразу ж пошкодував. Ти думаєш, Бог захистить тебе від ножів лише тому, що ти священиця? Мама була в лікарні на іншому кінці світу, але навіть там відчувала його нестямний страх. Її шепіт омивали сльози, коли вона відповідала. Бог не захищає людей від ножів, для цього Він дав нам ближніх, щоб ми захистили одне одного. То була марна справа – сперечатися з нею такою впертою і Джек часом ненавидів своє велике захоплення мамою. А от Джим любив її так, аж йому бракувало повітря. Після того випадку мама вже небагато подорожувала і ніколи не вирушала так далеко. А тоді вона захворіла, і вони її втратили, і у світі поменшало прихистку. Тож, коли захопили заручників, коли Джек і Джим за день до новорічної ночі стояли на вулиці перед будинком, там, де була квартира, і коли шефи наказували їм чекати приїзду стокгонців, вони обоє подумали про неї що б вона зробила, якби зараз була тут, коли Джекові поціли лаймом у чоло і вони побачили, що обмотаний навколо нього папірець був замовленням піци. Тоді, звісно ж, вони обоє зрозуміли, що кращої нагоди вийти на контакт із грабіжником у них не буде. Тож Джек зателефонував переговорникові. Він хоч і був стокгольцем, але визнав, що вони мали рацію. «Так-так, з цього можна почати переговори. З доставки піци – цілком можливо. Але ж там на сходовій клітці бомба», – уточнив він. «Це не бомба», – з цілковитою впевненістю відповів Джек. «Можете поклястись?» «Та якими завгодно словами, я їх немало навчився від мами. Цей злочинець не становить небезпеки». Він просто наляканий. Звідки ви знаєте? Якби він був небезпечним і якби знав, що накоїв, то не став би замовляти для всіх заручників піцу, жбурляти в нас лаймом. Дайте мені зайти і поговорити з ним. Я можу. Джек замовк, а він хотів сказати. Я можу всіх врятувати, але важко сковтнув і закінчив. Усе залагодити. Я все можу залагодити. «Ви поговорили із сусідами?» – поцікавився переговорник. «Будинок порожній», – запевнив Джек. Через аварію переговірник стояв ще за 10 кілометрів на трасі. Навіть поліційні машини не могли приїхати, тому він погодився на план Джека. Але з умовою, що той принесе до квартири телефон, що переговорник міг зателефонувати грабіжникові і домовитись про звільнення заручників. «І забрати собі всю славу, коли ця справа закінчиться», – нахмурено подумав Джек. «У мене добрий телефон», – сказав Джек, «тому що так воно й було». Він мав телефон, про який Джим говорив, що це спеціальне телефонне чорти зна що, яке знаходить покриття там, де того паскудного покриття немає. Я зателефоную після того, як вони закінчать із піцою. І з людьми простіше говорити – «Коли вони поїли?» – сказав переговорник, ніби тепер такому вчать на курсах ведення переговорів. «А що робити, коли він не відчинить нам двері?» – поцікався Джек. «Можна залишити піцу і телефон на сходах. Тоді як нам знати, що він забере телефон у квартиру?» – запитав Джек. «А чому він може цього не зробити? Ви вважаєте, що до цього моменту він діяв раціонально і логічно?» Він може розхвилюватись і подумати, що телефон – це якась пастка. І тоді Джимові на думку спала одна ідея. Він аж сам собі здивувався. «Телефон можна покласти в одну із коробок для піци», – запропонував він. Джек вражено поглянув на тата. Потім кивнув і сказав у телефон. «Ми покладемо телефон у коробку для піци». «Так, так, це добра ідея» визнав переговорник. «Це сказав мій тато», – гордо мов Джек. Джим відвернувся, щоб син не побачив його збентеження. Знайшов у гуглі, які піцерії є поблизу. Зателефонував до однієї та зробив дещо дивне замовлення. Вісім піц і форму, яку одягають люди, які цю піцу доставляють. Однак Джим зробив помилку, коли сказав, що він поліціянт, Бо власник піцерії, який читав місцеві новини в соцмережах, був не дурним. Він зробив знижку на піцу, але одяг в оренду віддав за вдвічі більшу ціну. Джим розлютився і запитав, чи власник піцерії бува не персонаж однієї різдвяної історії, що відбувалася в Англії в середині XIX століття. Але власник піцерії спокійно запитав, чи обізнаний поліціянт із такими поняттями, як попит і пропозиція. Коли нарешті доставили піцу і форму, Джек потягнув її до себе. Але Джим не збирався нічого віддавати. «Ти чого? Піду я?» – твердо сказав Джек. Джим похитав головою. «Ні, я і думаю, що на сходах може бути бомба. Тому повинен піти я». «Але чому ти повинен іти, якщо там бомба?» «От, дідько, я...» почав був Джек, але тато не відступав. Хлопче, ти ж такий упевнений, що це не бомба, чи як? Так? Що ж тоді, добре, тоді немає чого хвилюватись. І якщо піду я? Ти що, мала дитина? Ну, а ти? Джеку відповідь шукав, хоч якийсь контраргумент. Я не можу дозволити тобі. Джим уже перевдягнувся, просто на вулиці, хоч температура була нижче нуля. Вони не могли глянути один одному в очі. «Твоя мама би не пробачила мені, якби я тебе пустив», – сказав Джим, дивлячись під ноги. «Думаєш, вона пробачила б мені, якби я пустив тебе? Ти ж її чоловік», – сказав Джек кудись у бік дороги. Джим кивнув, глянув на небо. «Але мама вона твоя. З ним теж. Часом марно сперечатись». Такий упертий. Розділ 51. Відділок поліції. Кімната для ведення допитів. На обличчі агентки – ні кровинки. Перелякана мало не до смерті. Вона затиняється. Гра, гра, біжник? Хто? Я? Та як? Й як я мо...» Джек рукою кімнатою і розмахує руками. Ніби диригує невидимим симфонічним оркестром. Він страшенно собою задоволений. Як я не додумався до цього ще на початку? Ви ж нічого не вмієте. Усе, що ви розказували про квартиру, це ж просто нісенітниця. Справжній агент із нерухомості не може так погано виконувати свою роботу. Агентка мала такий вигляд, ніби зараз розплачеться. Послухайте, я роблю все, що в моїх силах. «Ви хоч знаєте, як важко агентам у цих економічних умовах?» Джек мружить до неї очі. «Хто-хто, а ви не знаєте, тому що ви – грабіжниця», – агентка у вічаї. Шукаючи хоч якоїсь підтримки, вона дивиться на Джима, який стоїть у дверях. Але той тільки невтішно зиркає на неї. Джек гримає кулаком по столу і розлючено свердлить поглядом агентку. «Я мав би зрозуміти це ще на початку, коли інші свідки розповідали про захоплення заручників. Вас вони навіть не згадували, тому що вас там не було. Зізнавайтесь, вам вдалося відволікти нас цією вимогою феєрверків? А тоді ви вийшли з квартири просто в нас перед очима? Кажіть правду!» Розділ 52 «Правда». Вона ніколи не буває настільки складною, як ми собі думаємо. Ми тільки сподіваємось на це, бо можемо почуватись розумнішими, якщо нам вдається щось передбачити. Ця історія про міст, про ідіотів, про захоплення заручників, про показ квартири. Але ця історія також про любов і навіть не про одну. На останню перед захопленням заручників консультацію психологині – Зара прийшла заздалегідь. Зрозуміло, вона ніколи не запізнювалась, але їй невластиво було приходити не в точно домовлений час. «Що сталося?» – здивувалась Надя. «Ви про що?» – різко відповіла Зара. «Як правило, ви не приходите завчасу. Щось не так?» «А хіба це не ваша робота знати відповідь?» Надя зітхнула. «Я просто запитала». «Це капуста кейл?» Надя опустила погляд на пластикову коробку у себе на столі. Кивнула. «У мене обід». Інші пацієнти могли вважати ці слова дошкульними, але ж не зараз. «То ви веганка?» – мовила вона без запитальної інтонації. Психологиня кашлянула, ніби її запекло в горлі від власної передбачуваності. «Ну, не обов'язково. Тобто я справді веганка?» Але ж капусту кейл можна їсти просто так. Зараз вморшила ніс. Ви це купили в ресторані? Де могли вибрати різну їжу, але вибрали капусту кейл? Так роблять лише вегани? Можу тільки припустити, що брак вітамінів впливає на ваші фінансові рішення. Надя всміхнулася. Ви зневажаєте мене, бо я веганка чи тому, що плачу за це гроші? «Є багато інших речей, за які вас можна спокійно зневажати». Надя проковтнула останню порцію капусти із самоповаги і закрила коробочку та запитала. «Заро, як ви почуваєтесь з часу нашої останньої зустрічі?» Зара нічого не відповіла. Вона витягла з сумки пляшку з антисептиком, ретально притерла пальці, обернувшись спиною до письмового столу, а тоді подивилася на книжкову полицю, і заявила, «Як на психолога у вас забагато книг, які не мають стосунку до психології». «І про що ці книги, як ви думаєте?» «Про ідентичність, тому ви і веганка». «Є і інші причини бути веганом». «Які?» «Це корисно для довкілля». «Можливо. Але я думаю, що такі, як ви, стають веганами заради відчуття, які ви молодці. А ще...» «У вас погана постава. Напевно, не вистачає кальцію». Сидячи в кріслі, Надя непомітно випросталась. Дуже старалась, щоб не виглядало так, ніби вона навмисно випрямила спину. «Заро, тут ви платите за час. Як людина, що критикує фінансові рішення інших, ви справді готові витрачати стільки грошей на розмову про мене? Хочете про це поговорити?» Зараз, здається, врахувала почуте» але не відводила отчет від книжкової полиці, Можливо, наступного разу. Я цьому рада. Чому? Що буде наступний раз. Тоді Зара обернулась і пильно поглянула на Надю, щоб зрозуміти, чи це не жарт. Це їй не вдалося, і вона знову повернулася до свого стільця, знову намастила руки антисептиком, виглянула у вікно позаду Надії і перерахувала вікна в будинку навпроти. А тоді заявила, «Ви не рекомендуєте мені приймати антидепресанти, як роблять більшість психологів?» «Ви бували у багатьох психологів?» «Ні». «То це самоаналіз?» Зараз подивилась на дошку на стіні. «Я можу зрозуміти ваше небажання виписувати мені снодійні. Ви боїтесь, що я позбавлю себе життя. Але ви могли б приписати мені принаймні антидепресанти». Надя склала дві невикористані паперові серветки і поклала їх до шухляди столу. Кивнула. «Так, ви маєте рацію. Я не призначала вам ліки. Через дію антидепресантів злагоджуються підйоми і падіння емоцій. І якщо правильно їх вживати, то вже не відчуваєш такого суму, як раніше. Але і радості теж». Вона показала в повітрі горизонтальну лінію. «Стаєш просто рівною». Напрошується думка, що пацієнтам, які вживають антидепресанти, найбільше не вистачає емоційних підйомів. Правда? Але все навпаки. Більшість із тих, хто хоче припинити прийом ліків, кажуть, що їм потрібно мати змогу знову плакати. Вони дивляться сумний фільм із кимось, кого люблять і хочуть це відчувати. Я не люблю фільми, сказала Зара. Надя враз засміялась. «Ну так, звісно, але я не вважаю зараз, що у вас є потреба легше переживати емоції. Навпаки, вам варто відчувати сильніше. Не думаю, що у вас депресія. Думаю, ви самотня». «Геть непрофесійний аналіз». «Можливо. А що, якщо я вийду звідси і покінчу життям?» «Не думаю». «Тобто, ви щойно говорили, що буде наступний раз». Зара не відривала погляду від Надиного підборіддя. «І ви мені довіряєте?» «Так». «Чому?» «Тому що бачу, що ви до себе не хочете підпускати інших. Ви значно співчутливіша і моральніша людина, ніж вам того хотілося б». Зару страшенно зачепили ці слова, хоча вона й сама не розуміла, це через те, що Надя назвала її слабкою, чи тому, що вона вважала її моральною людиною. А може я просто не вважаю, що варто витрачати час на розмови з людьми, від яких я однаково втомлююсь. Як ви про це знатимете, якщо ніколи не спробуєте? Я ж прийшла сюди, і минуло зовсім небагато часу, а я вже від вас втомилась. Спробуйте поставитись до цього питання серйозно, попросила Надя, хоч це було і марно. Зараз, як завжди, Відійшла від теми. То чому ви стали веганкою? Надя знесилена застогнала. Вам справді треба знову про це говорити? Ну добре, я стала веганкою, тому що переймаюся змінами клімату. Якби всі люди були веганами, ми б… Зараз неважливо перебила її. Зупинили танення льодовиків? Надя зібрала докупи все терпіння, яке вегани мають змогу добряче попрактикувати, коли святкують Різдво із старшими родичами. «Не так буквально, звісно. Але це частина більшого вирішення. Але те, що льодовики тануть – це…» «Але чи справді нам потрібні пінгвіни?» – щиро роздивувалася Зара. «Я хотіла сказати, що льодовики – це симптом, а не проблема. Як і ваші проблеми зі сном». Зара рахувала вікна. Є жаби, які зараз під загрозою зникнення, а вчені підрахували, що вони з'їдають стільки комах, що ми просто задихнемось від комах, якщо б вони зникли. Але пінгвіни, кому яке діло, якщо пінгвіни зникнуть? Ну, крім виробників-поховиків. Тоді Надя втратила суть розмови, у тому, мабуть, і був, задум Зари. Але ж їхне. Що ви думаєте, що поховики роблять із пінгвінів? Це ж пух із гусей. То гуси вам не настільки важливі, як пінгвіни? Якось не дуже по-веганськи. Я цього не казала. А мені так здалося. Ви знаєте, у вас уже виробилась звичка. Яка? Змінювати тему. Щойно ви починаєте говорити про справжні почуття. Зараз наче всерйозно цим замислилась. Потім сказала. А ведмеді? Прошу. Якщо на вас нападе ведмідь, ви не зможете його вбити? Чому на мене має нападати ведмідь? Хтось може викрасти вас, дати наркотики, а тоді ви прокинетесь у клітці із ведмедем і доведеться боротися з ним на смерть. Ну все, тепер мені справді неприємно. І я хочу зауважити, що в мене ґрунтовні знання з психології, щоб мати достатньо високий поріг для слова «неприємно». «Чому ж ви така вразлива? Просто дайте відповідь на запитання. Ви могли б убити ведмедя? Не заради їжі. Тобто, якщо б у вас в руці була б не веделка, а ніж?» Надя застогнала. «Ви знову починаєте?» «Що починаю?» Надя глянула на годинник. Зараз звернула на це увагу. Вона двічі порахувала всі вікна. Надя звернула на це увагу. Якийсь час... Вони не дивилися одна на одну. А тоді Надя сказала. «Дозвольте запитати ось що. Ви, можливо, висміюєте рух за захист довкілля? Оскільки він йде в ринку фінансів, на якому ви працюєте?» Зара відрубала навіть швидше, ніж сподівалась. Часом навіть не знаєш, наскільки сильно щось відчуваєш, поки не отримуєш змоги у цьому переконатись». «Послухайте рух за захист довкілля і так сміховиний, Він не потребує висміювання. І я не захищаю ринок фінансів. Я захищаю економічну систему». «А в чому відмінність?» «Перша – симптом, друга – проблема». Надя кивнула, ніби зрозуміла, що це означає. «Але ж економічну систему побудували люди? Хіба ж ні? Це ж конструкція?» У відповіді Зари, на диво, не було зневає. Вона мовила навіть із ноткою співчуття. У цьому і проблема. Ми побудували її, надто міцною. Забули, що ми дуже жадібні. У вас є власна квартира? Так. Ви взяли на неї позику? Хіба всі беруть позику? Ні. Позика колись була тим, що треба було повернути. Але коли кожна друга сім'я з дітьми і середнім рівнем доходу бере позику на таку суму, яку вони не зможуть заощадити за все своє життя, то для банків це вже не позика, а фінансування. І тоді житло вже не житло, а інвестиції. Я не зовсім розумію, що це означає. Це означає, що бідні стають біднішими, а багаті – багатшими. І справжня класова межа проходить між тими, хто отримує позику, і тими, кому позик не дають. Скільки б люди не заробляли, у кінці місяця вони однаково не сплять через тривоги про гроші. Кожен дивиться на те, що є у сусіда, і дивується, як вони можуть усе це купити. Але кожен живе, витрачаючи більше за свій дохід. Навіть по-справжньому багаті ніколи не почуваються настільки багатими, тому що єдине, що можна придбати – це просто дорожча версія того, що у нас уже є. «За позичені гроші». Надя була схожа на кота, який вперше бачить людину на ковзинах. Е, «Я... мені треба подумати». Якось я чула, як один чоловік, який працював в казино, розповів, що людей занепащає не програш, а намагання відіграти свої гроші. «Ви це маєте на увазі? Саме тому на біржі чи на ринку житла можна зазнати краху?» Зараз назала плечима. Звичайно, якщо вам так простіше. Тоді психологиня, сама того не розуміючи, поставила запитання, яке вдарило її пацієнтку під тих. В такому разі, що у вас викликає більші докори сумління, коли ви відмовили в позиці, чи коли даєте позику на занадто велику суму? Зара мала незворушний вигляд. Але так міцно стиснула бильця-стільця, аж побіліла долоні. Щоб це приховати, вона стала розтирати їх і рахувати вікна, уникаючи зорового контакту. А тоді швидко фиркнула. «Ви знаєте, якби захисники тварин справді їх захищали, вони не просили б мене їсти щасливих свиней». Надя закотила очі. «Я не розумію, як це стосується мого запитання». Зараз не зала плечима. Усі ці розмови про органічне землеробство, рекламу курей, вільного вигулу і щасливих свиней. Хіба з мого боку не було б етичніше не їсти щасливу свиню? Що краще – з'їсти свиню, яка прожила жахливе життя? Чи свиню, яка жила із родиною та друзями? Фермери кажуть, що щасливих свиней краще м'ясо. Тож я можу лише припустити – що вони чекають, коли свиня закохається. І, може, тоді, коли в неї народяться діти, коли вона буде щонайбільш щаслива. Вони вистрілять їй у голову і запакують у окумову розфасовку. Наскільки це етично? Психологиня зітхнула. Я так розумію, ви не хочете говорити про ваших клієнтів і про їхні позики? Зараз щосили втиснула нігті в долоні. «Ви замислювались над тим, що вегани завжди говорять про порятунок планети, так? Ніби ми цій планеті потрібні. Планета житиме собі мільярди років, і то без людей. Ми забираємо життя тільки в себе». На це, як завжди, складно було щось сказати. Надя поглянула на годинник і відразу пошкодувала, бо Зара це помітила і, як завжди, встала. Зара ніколи не допускала того, щоб її просили піти. І в таких випадках вчишся стежити за чужими годинниками. Тож, коли людина дивиться на годинник у друге, час вставати. Надя засоромилась і пролепетала. «У нас ще є час, якщо хочете. У мене після вас немає пацієнта». «Дорогенька, я маю чим зайнятись, відповіла Зара. Тоді Надя набралась відваги і прямо запитала. «Можете розповісти мені щось особисте?» «Перепрошую?» Надя встала, схилила голову набік, щоб, можливо, зустрітися із поглядом Зари. «Увесь час нашого спілкування у мене таке відчуття, що ви не розповідаєте нічого по-справжньому особистого. Розкажіть хоча б щось. Який ваш улюблений колір? Ви любите мистецтво? Ви коли-небудь були закохані?» У Зари брови полізли на чоло. «На вашу думку, я могла б краще спати, якби була закохана?» Надя розсміялась. «Та ні, мені просто цікаво. Я про вас дуже мало знаю». «З усіх дивних моментів, які між нами трапились, це був найдивніший». Зараз кілька хвилин стояла позаду крісла, вичікуючи, а тоді глибоко вдихнула. І розповіла Наді те, чого ще нікому не розповідала». Я люблю музику. Я вмикаю музику дуже голосно, тільки-но приходжу додому. Це мені допомагає зібратися з думками. Тільки коли приходите додому? Я не можу голосно слухати музику в офісі. А це працює тільки тоді, коли я слухаю музику на дуже-дуже високій гучності. Зара постукала себе по чолі, коли це казала. Ніби хотіла пояснити, що саме не працює. А яку музику ви слухаєте? Обережно запитала Надя. Даз метал. Ой, це був професійний вигук? Надя пирхнула і, звісно ж, вкрай непрофесійно, бо під час навчання на психолога пирхати їх точно не вчили. Просто це було вкрай несподівано. А чому даз метал? Він настільки учний, «Що моїй голові настає тиша». Зара так стискала сумку, аж побіліли кісточки пальців. Надя це побачила. Вона дістала шохляде письмового столу блокнот. Щось написала і передала арку Жезарі. «Це рецепт снодійного?» – запитала та. Надя похитала головою. «Це назва моделі класних навушників. Трохи далі по вулиці є магазин електроніки. Копіть собі навушники». І зможете слухати свою музику, де б ви не були. Щойно вас щось почне дратувати. А що, як це допоможе вам частіше десь бувати? Зустрічатися з людьми? Може навіть закохатись? Звісно ж, психологиня вмить пожалкувала про останні слова. Зара не відповіла. Вона запхала аркуш до сумки, глянула на лист, який лежав на дні. А тоді швидко закрила сумку. Зара вже виходила, коли Надя вигукнула, не стримавши хвилювання від того, що зайшла задалеко. Заро, я не мала на увазі, що вам потрібно закохуватись. Я мала на увазі, що непогано було би справді, попробувати щось нове. Я просто думаю, що ви повинні дати собі, просто дати собі шанс від когось втомитись. Зара стояла в ліфті, коли двері зачинились. Вона подумала про позики, які дають людям, про ті, які отримують підтвердження, і про ті, які відхиляють. А тоді натиснула кнопку «Стоп».